Както сигурно знаете, самото зачеване става абсолютно случайно, не е както по филмите туриста, нали, който пътува с главата към някаква звездата на смъртта, нали, там и така нататък, нищо, <същи> нищо подобно. А той едва се случва това само нали, То е, Няма телеология в него, чисто биологически Нашата интерпретация е, има цел посока и ще стигне ще загуби. И приписваме много, много опасно да приписваме на природата и на тази обективна закономерност някакъв морален смисъл. Че има само едно предназначение на нещо и то трябва да постигне целта си, защото някой е добродател смисъл всъщност. Ако не е трансцендентен принцип, както на религията, все пак по-честно го казваме. Не, не, въпросът е, че така ли иначе мисляте, че сме развързали секса от възпроизводството. Все пак това е много вече. смисъл, а, тази целепола, това целеполагане на природната функция а, вече така или иначе може, може да не да се случи. Смисъл, има, има опция това да не се случи. Но се е случило, може и да, да се случи. Тоест работим в такава хипотеза. Това е едното. Другото. А, имаме ли, ако тема въпроса за обслужването, Наше ли е нашето тяло, следващия етап, на който можем да отправим същото питане, имаме ли власт над собственото си тяло? Впрочем, ние така започнахме дебатите с доктор Стоян Ставо в червената къща. Притежаваме ли телата си? Защото когато имаш притежание над нещо, ти съответно имаш и власт над Тази жена има ли власт да направи произведение на изкуството от собствения си биологичен материал? Даже ако изключим, че трябва дума за а, кръв от а, процеса на аборт. Да кажем, кръв от а, вените. Кола. Това, това откъде? Не е случва. Или мъжествената. Не. не случили са по природни причини отпадане на зачеването. И точно това е специфичното и особено за християнскате и В днешното време, това, което излезе в нашите дебати, моралните аргументи, философските аргументи се разпадат в е, две парадими, които е заеднат крайни е, по-русни позиции. Това е крайния индивидуализъм или либерално индивидуалистично Аз мога да правя аз съм государен на живота, на тялото и всичко, което мога да има някаква власт и мога да се разпорежда. Друга крайност е социалния утилитаризъм и социалния гуманизъм, който казва, че не е аргелизъм от да може държавата, да може би общество, да може и социалната, да трябва да вземе решение и смисъла на човешите живот, смисъла на така неговремото е човешко трябва да се дърси нещо, което е извън само към мирното. Християнска е, предито казва, че човека е личност, това е личностто същество, така е с колено Бога и такова е различението и на неотъемото човешко същество. То все още е милион или да пред, милион или да зародиш, обаче неговата е чисто генетична програма, която се формира още в е момента на Синглана, на се на генетичния код, на двамата родители и структурирането на уникалния му индивидуален, персонален, различен, колкото на многозичаното същество, то ще се превърне в личност. То ще целия период, е ербюнален, ербюнален, ербюдия, ербюд, е живота, се премине през целият този регионален период, тост на регионален, ще се премине морфологичната структура на биологичен индивид, обаче не е никога живот, през всеки човек само с биологичното, само с физиологията. То има. Тук вече чисто етически за това стават резоме тези въпроси, може ли майката индивидуално, само единствено на спорта, индивидуална боя да се произнесе, да вземе тази присъда за живота на невменалото на. Макар че то наистина самостоятелно не е жизнеспособно и не може да живее и да бъде така, състоятелен субект, докато не се роби. И тук може би просто остава не сне малко рисота, дали има право на живот, от в християнската гледна точка, по някакъв метафизичен смисъл може да се каже, че не е човешко същество има право на живот, който не може да бъде углевно друг, субект, друг човек. Чисто юридически, чисто право, може би той все още не е субект на права, но все пак от едно политично. Физично удаща, може да се кажа, че и неоденият човек, като най-презащитният човек, има право на живота, това право да е на кореца, и това право е срещено и типословения. По време на че в днешно време сакравно, това сакрално, това трансцендентно измерение на правото на живота и на личност, устройство на човека, някакси е загубено в рамките, именно от тези две крайни голями секунарни и вискосовски се всички по-важните проблеми в афритива. Ами просто е голям, религиозни системи различни, за система все пак е някакъв начин на съжителстване включително на тези различни религиозни норми. Просто какво е право? Правото трябва да, е да отговаря на, например, на една определена религия, религиозно право. По... Общо общост е левно право. Също, точно за това махало, за което станам на малко при, при това, а, в момента правото плаща дълг, как да се каже, защото а, допреди половин век, ако повече, всъщност абората е бил престъпление, т.е. правото категорично разпознава в аборта противоправно, неправномерно, наказуемо поведение. Това е нещо, което не може да прави една жена. И разбира се, това винаги е било интерпретирано именно през тази груба социална функция, така формулирана на жената, да ражда децата на мъжете. И това жените, знаем, има много такива изследвания и социологически, и, така и антропологически, че жените са били стока за размяна, защото чрез тях се осигуряват деца, които пък са също една стока, друг предмет на вас, на тези ориентирани по мъжа древни общества, създава една история на господството на мъжа върху всяка репродукция, която е доведена до такава степен, че всъщност за жената и всички останали субекти са просто блага на мъжа. И тъй като това нещо върна една огромна сянка, не само в момента и сигурно още няколко десетки векове напред от да, бъдещето историческо развитие, а, това кара правото някъде да каже, чакайте сега, ние дайте да направим дали, нещо по-различно, защото това не е правилно. Пределно не е правилно и нашето хумано съвременно общество, което е въздигнало и е правата на човека, а човека не е с пол, дали, нещо повече, правото позволява и промяна на пол. Тоест, полът е без значение. Човека е важен, т.е. и жената, така че прибрежността пола е има значение. Е Точно този тип на да мислене е накарал правото днес да даде, знаете, феминистическото движение е много силно за да стигне до това разрешение, да даде една абсолютна свобода на жената. Неограничена, освободена от всякакви мъжки инсинуации и всякакви мъжки опити да се намеси в този процес, за да може да я е освободим, да държите винаги поне 100 години да е в рамките на историческото развитие на човечеството, тази жена да бъде освободена от мъжката опека която е най-малкото. И за това в момента правото е вдигнала ръце и е казва, това е решение на всяка времена жена. Тя определя собствената си концепция за това какво е човешки живот, кога възниква, в който вече имаме нещо, което се служава да бъде защитено като човешки живот и така нататък. И тя, тя прави това в рамките на целият период си на временността 9 месеца, тя се самоопределя собствената си концепция, за това какво означава човешки живот и кога е друго начало. Тази това е резултат всъщност от именно този дълг, който правото, включително и римското право, най-вече римското право, дължи към жените. Защото наистина а, те са били третирани като фабрики, като машини, като средства за постигане на мъжки цели, така да го кажа. Нали? Макар че днес става много по-ломо, е било факт наистина, е било така, е е е от римското точка, това трябва да отговоря с право. И римското право ще види, че нали? нещата са точно такива от римското гледна точка. Тази еманципация на жената, която е станала в 20 век, основно в за Западния Кръжостат, е довела до едно пълно дигиране на правото в процеса на бременността. И там, където го уредило всъщност, това е изкушено предпазливо. Както видяхме, вредило го е в наречене, в закон. Законодателят не си е позволил това нещо да го уреди. За него това е тема, която е опасна, защото има е много голяма историческа натоварност и затова наред един министр каза какво е правил бременността, а по защото е дадена една, една врата на всяка една дума, където може да излезе от текста и да извърши махот въпреки всичко. Тоест, .е. знае, че общественият контрол върху аборта в момента, както и юридически, не е такъв, че да спре една жена, която да извърши аборт. Другото много важно нещо, което възпрепятства една такава крайна позиция на правото срещу аборта, е устенно, че никоя жена не може да бъде принудително бременна. И какво означава една принудителна бременност? Как една жена ще бъде принудена тя да бъде бременна? И е, тази, коней, от юридическа гледна точка, това няма как да се изпълни. част на съдебен изпълнител, с които жената я наблюдаваме, ако в момента нещо направите да не наложи Бога или какво да направи, как да го направим това нещо, как да го осигурим, как изобщо да заставим с една норма, която задължава жената да роди, след което е забравял. няма как. И затова правото е дисквалифицирало като юридически тези решения и ги е оставено на съвестта, ето е тук етиката, на всяка една жена. И това, което аз казвам в да защита на един невидим човек за мен, който по на своето място в този дебат, за че на ние, са аргументи, които са и цяло човешки и етични, а не толкова юридически, защото правото е решило този слой момент. И аз съм сигурен, че той в един друг исторически контекст може да промени разрешението, но в настоящия момент едно общество на работа, общество на избора, култура на това, че ние трябва да решаваме за себе си, то въобще и света да пропадне, то ще помоли многата да, да измисли Освобождаване на жената от временността, за да са всички доволни, защото правото най-полково харесва. Колкони да измислим някаква временност, която не е в тялото на жената. А. Да ги зачирваме инвитро, витро, да ги изнасяме инвитро витро и да ги раждаме инвитро, в тези деца. Тогава всички ще са доволни. Ето това е решение, което правото ще прегърне за всичките си удоволствие и разбрането, да може да изпитваме. Това е тихо, това е момент. Заключителни думи, това дъща. Трябва ли християнската съвест да сложи и на либералното право? Изказва да кажа, че това, което може да изрежда като някакъв конфликт или колизия в правото на жената и правото на живота на зачението човешко същество, не е някакъв непремолим конфликт. Тоест, съответността не правото. Добре, да, но тази, тази добра правна уредба, макар и само уредба, все са пак си даваме сметка, че е у нас, в е, Европа, много странни това не е така. Това е за всякъде дециминализиране, защото практика показва, че се появяват еминални табори, са много по-опасни, така че това е много изнестване на история на фокуса, в сферата на морала, на машинизма. Виждате, не различавам морализма на средите, на изследите и на на избор, но това е, може би, една нова ситуация, която при липсата на общ консенсус в сферата на морала, възниква и тези конфликти, които отиват на територията на партия. Защото законодателите се очаква да се върнат да на права норма, като все пак да бъде базирани в обществените морали и за това да става много трудно и в, в сферата на диоетиката и на правната регламентация, да се намери консенсус. Виждаме какво се случи с проекта за закона за постоянното помещество, с опитите да се прикара закон за ефтаназията. Много е трудно тези чувствителни малки теми, които наистина опират да умишлят съда си, да умишлят да има някаква обща правна норма. Аз искам да благодаря на всички участници, да благодаря на всички вас за тази много жива дискусия и на доктор Ториан Ставра и Торзан Костъдин Мушев, разбира се. И нека да завършим само с един детайл. Не е родение, правото на прото-човека, прото на неприсъстващия тук. Сега изненадващо, аз накаря че ли в този момент играеха повече ролята на Род правото на избор. Нека да допуснем че неродения може в крайна сметка да е от женски боли. И да, mm -hmm. да увеличи а, армията на а, тази гледна точка към правото на избор, която все пак а, е особеното има и тя е женската гледна. Какво трябва да съществива, искам да съществие в този живот. От гледна точка на прояждането, мисля, че правото все още не е приятел да се казва. Всички тя В Интерес. Ето това е проблема. Между и с другото, един добър е работран на работите от Нью-Йорк е до 2015 г. и когато се разрешават работите от забавни за да непомолена биология, престъпността намалява значително. 25% намалява. Защото тези деца нямат шанс. В е смисъл, точно защото никой не се грижи за техните деца, освен това, те искат да се грижи от биологически. Те стават престъпници. нали изставите на козаваща? Какво е поставите на А, ми да се нали? как право по-оправдаване и до каму, равна, жена, е, а, какъв е... интересът на, на, на, на дегреса това, което е водено и в бъдещето е, за много... Нипосмир, нипосмир, нипосмир, и не по от от че от точка, ограничаваме на възможността за публично финансиране на процедурите за явително по отношение на възрастната граница. Накърче, това е трудно да се каже нали? ...то се точка, Върхи върхи брама, без да бъде съпруга, Това е друг дебат обаче, защото това е желанието да имаме дете. А ние днес разглеждаме втория дебат от желанието да нямаме дете. Вие си знаят Да, защото става просто пак за избор, но избор е обратен. Вече се стремим да имаме дете. Но, такава, да, на такава вътрез, на всяка цена, че днес не, не, не говорихме и заслед смъртта си искат, такава, възможност да се запазим. После смъртта да ли продължиме. Така че това е тук дебат. В момента границата е на е на пауза, но така че отново казвам, че никой не може да ограничи една жена, която иска да го направи и има достатъчно пари случаи, защото наистина има ограничение на финансирането. Но а, във всички случаи въпросът за избора, според мен, не е въпрос само на жена. Това е обществен въпрос, това е въпрос на всички жени, но и на всички хора, които трябва да все пак да зададат някакви параметри, в които този избор може да се реализира. Защото всички избори са нещата, които ни правят едно цяло. Те са в основата на солидарността, защото тези избори са до някаква степен споделени, те са съвместни. С този избор ще живее само жената или е цялото е общество, най-малко нейните близки, нейното е семейство. Така е, че иначе, изборът не е просто личен, за да бъде хиперлиберализиран. Той е споделен избор в едно общо общество и от тази гледна точка за мен въпросът за границата е изключително ценен и част от идентичността на избора, защото ние не можем да избираме сами. Ние винаги избираме за някого, с някого, с последици за някого и съвместно в крайна сметка с някого. Така че този избор не е толкова личен акт, това не е собственически акт, това е акт на взаимодействие. И аз именно с тази дума би искал да завърша, че Временността е взаимодействие. Аборта е едностранно прекъсване на това взаимодействие. Тоест, аборта не е взаимодействие. И доколко можем да го правим това нещо, е въпрос, който всички заедно трябва да решим. никакъв случай аз не бих могъл да дам отговор на този въпрос. Но той е важен и не може да кажем, че този избор зависи единствено и само от жената, без каквито и да го връзки. Тоест, тя може да промене предназначението на тази възможност, да прави каквото си искате. Правото е казал, да, точно така. Но въпросът е, че ние, освен че четем, всъщност никой не чете таян гледба, но освен че четем законите, ние четем и други неща, които ни дават други аспекти на същия този проблем. И тези аспекти ни не можем да си затворим очите и да кажем, че не съществуват. Да, не право да се прави. <същи> <същи> Нека да кажа, а, следващия път, 9 април, ще говорим за асистирана репродукция и Евгеника. Създаване на човеци с необходимите да, да характеристики, да такива, които да кажем, обществото, вожда, или някой от нас анично иска да види в бъдещия човешки живот, бъдещия плод. Uh, доктор Франкенштайн, 9 април. Доктор Стоян Страмо ще направи продукцията в тази седмица. Ще имаме двама диспутанти. На 9 април очакваме авторката на един роман Стратени съдби, Любила за заедно с Тина която е експлуататор.